В відповідь гнівно гера промовила Білорамен. «Може так і було б, як ти слушно сказав, Срібнолукий, в разі б Ахіла однакової Гектора ви шанували. Гектор, бо смертний, з жіночих грудей молоком годувався. Син же богині Ахіл, сама я фетіду зростила» ізгодувала і заміж її віддала за Пелея мужа якого серцем безсмертні боги полюбили всі ви, богові були на весіллі і сам ти на учті був із формінгою, друже негідних як завжди підступний відповідаючи мовив до неї Зевс хмаровладний геро навічних богів ти розсердилась зовсім даремно. Шана обом неоднакова буде, Але ж бо і Гектор був серед смертних синів, І Ліона богам найлюбіший, Теж і мені пам'ятав Увесь час про дари мені любі, І не лишав смій ніколи вівтар без жертовної учти, Без узливані, без диму, що ними шанують нас люди. Про викрадання не думаймо. Гектора мужнього тіло взяти не випаде, потайки нам від Ахіла, якого мати і днями, й ночами пильнує його невідлучно. Кайно з богів хто небудь покличе до мене Фетіду. Дам їй пораду розумну, щоб серце Ахіла схилила, взяти дари від пряма, «І Гектора тіло віддати!» Мовив він так. І верховин знялась Вихоронога Іріда, І посередині прямо Між самом та імбром Скелястим в чорній Кинулась хвилі, Аж моря глибінь застогнала, Миттю в безодню поринула, Наче грузило свинцеве, Що до розложистих рогів Вола польового припнуте, тягне донизу гачок на загибель зажерливим рибам. Там, у глибокій печері, застала фетіду навколо, Німфи її оточили морські, рясні проливала, Сльози над долею сина вона бездоганного мавбо. Втрої родючій загинути він, одвітчизни далеко. Близько прийшовши, промовила так бистронога Ірида «Встань, бо Фетідо, Зевс, тебе кличе незмінно примудрий!» В відповідь мовила їй сріблонога богиня Фетіда. «Що мені має безсмертних владар наказати? Соромлюсь з горем моїм невимовним на зборах богів я з'явитись!» Все ж я йду, немарне те слово, яке він промовить. Мовивши так, одягла, покривало, в богинях присвітла, Чорно-сталеве, одіння темнішого вже й не буває, І подалася у путь.